زروا فل هغه ته پر را دي روانه شي او دا غن چه مليا کوي زرابا ماناتہ دور دي توه او دغه لري زرابا کار تام کاول او بیا د په لو کال تا ابا ولکم او اګیوسف اه او دکې د پستا چې په دا کومیوادو دو فایل هه اه اه او دکې د پستا چې کومیوادو دو فایل کومیوادو وهل فی یو پته رسنده معنا کله تا تاسو مسوا درته چا د فایل ترتیب اوس یې بیا تا یو خدای و هل کړی تاسو وګورئ او تاسو وای ما یو شې زه څه اوس معلومه مونږه دا تر څو موقع کې وحل یو سری. او مژور چې څومره خبر اوسې د وهل شوي او په ځای باندې چې و وهل شوي او هغه یو سړی پزوري با وهل شوي او هغه یو سړی وهل شوي د پتا کې د خپل ټول ځکه با وهل شوي او او څه کوي او وهل د رپاکو هله شی وا اغیوه او تاسو په تاسو چا وه معلوم ندع د د کفل نسبته مو فل مجوز او خپل معلوم نو دیو چې نه خوته چې د په له دغه لایزمین په مجهول دپیلې لازمي نه م즐ه ولین راضي ځکه چې م즐ه خدي تر کې چې دپیلې نسبت تاسو سره وره مقبول څه شوی دپایل په ځای باندې باندې خپل مقبول څه او لازمي نه راضي مقبول نو دا غو پوهه نه راځي لکه م즐ه به څه نه نه ولې دا غنه راضي م즐ه څه نه راضي ځکه م즐ه خدي تر چې دپیلې په ځای تاسو وایي او خپل خپل وینم چې م خپل <سؤال> ستلنه م졸به ده کمپاین راځه وایي چې خپل پلار ده م졸به زويده چې پلار نیمه د ځبه کمپاین زوري با زوري بث زوري بتا زوري بتا وهل شي واغه زوري بتا او به تاسو پخدي پته زمانه کې زروپنه وعلى شي تا دې لري خځې په 30 زما او سره یو خځې په 30 زما نه کې زرو نه وعلى شو مونږ دې سره یا ما مونږ یا دې سره یا دې پتی دې دا زما خبره ده بې کې مونږه دا فاینټ دا فاینټ کی شي کې کار کوي دا کار یا پتہ غائب یا پتہ حاضر وي یا بد شي کېل کا زه خپل خبري پیښه کډا کار کوم 14 فایل غائب وي بد غائب یا مذکر وي یا پتی شي کېل کا ماننسې او که مذکر وو نو یا یو وي یا پتی یا با جی تایب ناغده پر د واحد مذکر غائب تایب ناغده پر تسنیع مذکر غائب او تنجذ افوا between us و و conjunto رسال معائیٰ dark sensor و virginaju فرح heraus و المئلقس فرح ermخر احبانه اولا بجول خور دعوانه میخوانه ج zaten و سر دعوانه اولا بجول احبانه معائیٰ و جمهانه قدر افوا او می횓� و جو ل begins او میترم th meats hvis اصلا من معموم او موجود tres و سهم قدر افوا کن من معبر بجول او من عامل افوا من او مشان و جول او رسال Mik easş کایه من واحد مذکر مخاطب کدی نو تستعفد جمع او دانه کومؤنث خبره دا او کدا فاعل خپل باندې خبره کوله یبه واحد یو یا طوی غډیل کایه دغه دغه واحد مستقل استقراضی او کډی د نظام تاسې خاصه واستانه چوسلی اوس اراده لکه د وحالو اوس کله چې وها لک نو یا خو بده دا کیسه کې دا غایب وای تا نه نو موږ څنګه وای اوګیه په سړې کې دي چې کیږي او سیار رسول کی زمانه کېږي وهل کتاب یعنی د ته ترجمه دا د ته ترجمه دا بیا درې وو ته ترجمه د ته ترجمه دي بارته پورت ښکاره کېده او سیار رسول کی زمانه کېږي وهل کیږي په پټنا د د ته ترجمه یا دیو با هغه ډیر تسان چاته نه چې دغه اوس یا رسول دي زماره کی شيږي وهالو کی نو دا څه ته ځم وسه چې ووره او یو هغه ځاګه د پټا نه چې دغه چې روزا رسول دي زماره کی شيږي وهالو او کا او وهالو د دې تیراده ودا څه ځاګه او دې پدې باندې او کار تنظیمې وکړل غوډي رسو چې تا یو څه apparatus زمونږ په دې چې اوهل او دا یې ستن سره تا څو غوړ کې د شيتی وهلونکی تا څو دل تشار کې د زی وهلونکی اوسه پراتونه مدا ته چا تر څومره خاصه دا دی او کله خزر نو چې ته او کې د زی وهلونکی تا څو غوړ کې د شيتی وهلونکی کې د زی کې وهلونکی اوسه پرات او چې او سره یا یو خزر کې د زی وهلونکی پراتونه زمانه کې یا موږي ستوريږي خلک چې وهل ووتي اپه اراصي کې زمانه نو چې انده کا ساده د پیل مضارع ترجمه ده مګر د موسمانه وهل وو کيوچا اراصي کې زمانه په دا کې ورته کې ترجمه کې څه کا نو لري په خپل بوخه د چې څېلګه د چې یا دې وو وهل ووتي اپه اراصي کې زمانه نو لري ورته څنګه کې علاک عبد ولي څو اذرذر سمځه کې دا څنګه خبره کوله چې څوک یې غواړي ها؟ زه هیڅ څوک هم نه سمځم. زه هیڅ څوک د مزارې مانا بیانوله. پیر مزارې مانا چې چې مانا او معلومه شي ټول اوسې په خپل پخو د پخو د پخو نه. مستګو کې چې تاسو ته سموکا. وغال بوكی اغاد بوكی اغاد اوه لحبو دينا تيوكا زرزر وهو اللحبو دينا تيوكا وهل بوضع اوه مجمولة تيوكا نعيزرق يزرق بسيوتكما اتخو من قول يزرق بسيوتكما وهل بوضع او یوز راوځي تما نه اوه عليش اوه پوهه عليش غیب وکړه اوه پوهه عليش اوه پوهه عليش دا خو په اخر کې دی نو پوهه عليش هغه یېو درې پوهه عليش هغه نو سره یو پوهه عليش نه څه یو سره تاسې یو هغه اجازه تاسې څه ختی تاسو دې سره یو هغه تاسې یا موږ دې یا څو به وکړا دا او ییز دروست کړم څنګه به وایي او په واره بچو نکي نو او په هله شي اغه یو سره دا او په هله شي او په هله او دا مور پسته ورته پای ترجمه و واحد کله هغه سره په تسنو کې هغه مو سره دی په جمع کې هغه ډیر شری واحد مونږ ته هغه یو وخت هغه په خځي هغه ډیر مخاطرې یې ته یو سره یې تاسو ته یې ترجې دي سره ته یو وخت اتا چې په تاسو دې کې تاسو سره یې هغه ځا ته ډیر کېږي څه په دې باندې استاد او یو ساري سي یو ساري ور پچی یوزر د فایل مزول تردار مو ترخه چې یز تب یوزر ور پچی د زار د ګردام زار د ګردام سماره د ګردام پوښتنه شي فایله په دې کې هغه دغه نفسه د پوښتنه دی باندې بس پدې کې زار یو سره و hội کې هغه یو سره و hội کې نه سره پوښتنه باندې پدې کې د بدلی ګراوه دی کده چې چې چې د زار د یو سره و hội و hội او بیا که ان ازاري بولتي نو زه یو سړي ونه کېد تا زاري ووسته یو سړي ونه کې ان تو مار غاريبان تاسو په سړي ونه کې ان کوم زاريونه تاسو او به دا د دې پته رشي زمانه کې او په چپه کې نو ستې رشي زمانه پاتې داربون جسڑی وہن کے داربان جسڑی وہن کی داربان اس دارق ندی سے وہن کی اور ضربت زراب و زرب زرب زرباءن زربان زراب ظروف اضراب تچول جمع مکسر دی معنادہ دی چول یو چیدہ چدس لتی چیدہ وہن کی داربات یوخذہ وہن کی دارباتہ نبخہ جی وہن کی داربات ڈلی ختن او زوی وروګ یو سړی ګوټه تدجیل کوتي توې کیږي چې پتی شي پارځل لږه او دا هیڅ باندې دلعر نه کوي یو سړی ګوټه نه سړی سړی مته خونه نه کوي سړی ګوټه ده دا یو زوی وروستون یو خاص ګوټه څنګه څنګه وویلې ها څه ګوټه یو څه ګوټه یو څه ګوټه یا زوړ په نيو سره لګوږي او دا کور دې ورته دا څه ده دا په هواله کې نه زوړ په نيو سره لګوږي زوړ په تاسو یو وخته لګوږي مزرو په چې هغه او دا سره ووحو کې ورته په ووحو او چې ما 풀 کې خو به نسبت پات نه کوي بلکې تا تا کې و لريو سره وهل شي زه اثري وهله شي ياخذ مهله شي فخذي وهله شي ديرت له شي ديري خد او دير مزاري په جمع دير دام د مقصدخه هم نو متکره پر سیمه لیکم دوه سفر اثري يه وهله شي يا دير خد مزير بنيا سره لك و سوال مزير په تو يه واخزه و فاعل غفور فاعل په معنا د دې چې تاسو کې مبالغه <سؤال> ده منبوي چې هغه او نشي من سيتي سره څه پرسته سم توصیفي زیاتہ معنا د او په مبالغه کې زیاتہ معنا د فعالیت په حد نسبتي شاتنې او فعاله او فعلان او فعود فعيل دا ټول په معنا د تاثر رادي الکه جادت په معنا د افهادي نفسي او نسبته غیر فليتي دور په څيز صفاتو مشابهه د ثلاثي مودرادو د باب دو فعاليه قانون الکه اشرف په معنا د دختو څنګه ده شريف په معنا ګورا شريف په منګل ګورا صفاتو مشابه سي فعال کې چې په رات صفاتو مشابه په او سي فعال په ذات ما وصفتي مشابهت تلالكي فضا معلوماته باندې د پتریکي د سبوت سره ده او دا چې پایتي تلالكي فضا معلوماته باندې د پتریکي د ثابت سره د سبوت سره یعنی چې فاعل کې باندې صفات دې فاعل ته کله ثابت وي او کله ورته ثابت او په دې صفاتو مشابهت کې باندې فاعل ته هميشه ثابت دي د دې باندې چې دې فاعل نلارشي کې دي داسې کو دي په دې باندې لو شريف یو سره عزتمن شريفان یو سره عزت یہ دلیث ثابت پہ ہمیشہ ثابتیت ده جدا کیگی نہ پسلی عزتمن او شرفان شرافل شرافل شرافل شرفن اشرف اشرفا او اشرفاتن تا طول د یو یومانہ دا کې دی شریفاتن دیرېخذ عزتمن دی شړای پورډری ختي ځمن دي شړې پتون یک مردم یک مردمک په انده کې یو مردمک شړې پتون یو او شړې پتون یو خزبوتي لګه عزت والا ورګی تاسې شړای تسبیق داور پخیلې دیبنه وره لاره دیبنه دا د ټول مدارمو او کټ دغه لام چې د پېر غزارې پاور کې راشي او نو شکل په اخر کې پوهسته نو لفظ کوم څه تشریح او لري خو معنا کې دا څرګندولی چې په پېر مضارې کې خرځای څه پیدا کړي تاکہ څرګندې او سپور را چې د یو په معنا تکړه دا نو دلته درپه نا معنا خود په خود څه څه په دې معنی خامخا ده دا تک په خود ده سپورې يجرب سماعنا وهل وو په اوس یا پرانګر ځمانه هغه یا سره وستخا صرف دومره تر بو اولاد ربالنا دي یو تکای بو پکو کی ځکه نورما کا تا څومره خالي کی دی بو یو تکای بچاتو هغه تکه کیشه خامخه به هېتی هغه سره پاینده زمانه کی او خامخه وهل بو کی هغه بسړي پس نور چې وهل بو کی دا کومه کینوه وهل بو کی هغه سره هغه وسړغه دې سړي او خالي کی یو پښتو دی یو تکه خامخه وهل د سړي هغه یو خدخا په خدخا لري کړی او ته یو سړی تاسو په سړی تاسو بيست او تاسو هغه خدخا په خدخا تاسوږي پر پچی لې ځربنه موجوده ده لې ځربنه لې ذربانه لې ځربنه لږه لکه ذربنه لکه ذربانه دا ستوخه اته کارما ده دا نوم راوړل شي درته کارما څه دی لا یذربنا لا یشربنا لا یذربنا دا دمو زول سیګا تا چې د مظالم مظول معنی ورکړي د دې معنی په خپل په تیارې یذربو سو معنا شي اغه یی شړې او ولې اوس خالي یو تکه په ځای کې تا کیږي ها او یو څنګهغه په تل تاسو دې سره معنا دې دي ورپښیڅی چې لام یذریب لام یذریب لام یذریب و را تاسو ویلی دي لم چې په پپر مودارې باندې داخل شیدا په معنا دا تاسو راته ماضی منځتی طرح یا د ماضی منځتی کومه ترجمه ده د هغه د چمپر ترجمه په لغت دی ورا اوس ورا زراवत تقدیمه چې تاسو کړو ولودله یې ترجمه په څه بښوت یو څه وهل فلوغ اوسه پس اوس د ذری په تفسیر وکړه کې چې په کې چې ځات نه نو لږه یې ډېر څه معنا وایي وانه بلغه یو څه دې پته راشي زمونه وانه وانه دلم لم یذرب کله د څه د څه له مازی مزوله ترجمه مزه کړی ودانه یوزره ترجمه خود په خود ورته کی شي شوره بسمانه شوره په وهله شو راغه ابل وهله شو و وهله شو و وهله شو خو څنګه خبر ده چې په دې کې څه هوغه؟ بس یو نټکه پکې ده لکه یوزره شو شو هغه نو ولا دغه وخت هغه